Брута почув тупітніг по сходах, а чиїсь руки вже зривали з нього ланцюги. А тоді пролунав голос: Він мій. Великий господь вознісся над храмом, змінюючись і збільшуючись у міру того, як він заповнювався вірою тисяч людей. З'являлися силуети чоловіків із оруйними головами та золоторогих биків, але все це перепліталося, змішувалося і спалахувало. Чотири яскраві блискавки вдарили з хмари, розірвавши окови, що тримали бруту. – Він – це Нобіарх і пророк над пророками! – голос богоявлення з гуркотом відбився від далеких гір. «Чи є якісь заперечення? Ні? Добре!» Хмара між тим ущільнилась, і з неї виникла мерехтлива золотиста постать за вишки як храм. Вона нахилилася, аж поки її лик опинився за кілька футів від брути і прошепотіла так, що той шепіт лунко розлетівся по всій юдолі. Не журись, це тільки початок. Ти і я, малечо. Людиська ще дізнаються, що означає насправді плач і скрегіт зубовний. Чергова вогняна стріла вразила двері храму. Вони з гуркотом затраснулися, а тоді розпечена до біла бронза розтопилася і потекла, стираючи віковічні заповіді. Що тепер, пророче? Похитуючись, Бруда звівся на ноги. Урн підтримував його за одну руку, а Симонія за другу. М -м! – збентежено промимрив він. Твої заповіді. Я думав, що це твоя парафія, розгубився Брута. Мені нічого такого не спадає на гадку. Світ завмер у очікуванні. Може, щось типу думай сам? Запропонував урн захоплено і водночас нажахано, дивлячись на це господнє втілення. Ні, заперечив Симонія. Спробуй щось на кшталт соціально згуртованість як ключем до прогресу. Це навіть вимовити важко, зауважив урн. Якщо не заперечуєте, щоб я допоміг, почувся з натовпу голос дебіля від серця відриваю, гадаю, що всі підтримали б щось на користь пільг для виробництва харчових на фабрикатів. Не вбивати людей. Це нам би зовсім не завадило, додав ще хтось. Для початку непогано, погодився Урн. Вони подивилися на обраного. Він вивільнився з їхніх рук і стояв тепер сам, легенько похитуючись. Ні, не погодився Брута. Ні, раніше я теж так думав, але це не так, зовсім ні. Зараз, сказав він сам собі, тільки зараз. Єдина історична нагода. Не завтра, не наступного місяця. Це все буде запізно, якщо не зараз. Усі прикипіли до нього поглядами. «Чекайно!» ну, – здивувався Симонія. «Що тут не так? Це ж неможливо заперечити!» «Мені важко це пояснити!» – сказав Брута. «Але це, на мою думку, стосується того, як мають себе поводити люди. Я гадаю...» Що треба робити те, що вважаєш правильним, а не те, що тобі вилять боги. Бо наступного разу вони можуть сказати щось цілком інакше. «А мені подобається заповідь «Не вбивай»» – прорік із гори Ом. «Має щось у собі». Але поквапся, бо я мушу когось покарати. Ось бачиш, зітхнув Брута. Ні, не треба нікого карати. Не буде жодних заповідей, якщо ти теж ним не коритимешся. Он тупнув по даху храму. Ти мені наказуєш? Тут тепер... «Мені? Ні, я прошу тебе! Це гірше, ніж наказ! У всьому є свої плюси і мінуси!» Ом знову тупнув по своєму храму. Одна зі стін обвалилася. Та частина юрби, що ще не встигла накивати п'ятами з юдолі, подвоїла свої зусилля. Кара необхідна. Інакше не буде порядку. Ні. Ти мені не потрібен. У мене тепер достатньо вірян. Але лише завдяки мені. І можливо ненадовго. Усе знову повториться. Таке вже ставалося раніше. Таке стається завжди. Ось чому помирають боги. Вони ніколи не вірять у людей. Але в тебе є шанс. Тобі тільки потрібно повірити. Що? Вислуховувати безгузді молитви? Опікуватися малими зі Викликати дощ? Інколи, не завжди, можна скласти угоду. — Угоду? Я не торгуюся! Не з людьми! — А от спробуй, — запропонував Брута. — Поки ще маєш нагоду. Бо інакше одного дня тобі доведеться торгуватися з Симонією або з кимось таким, як він. Че зурном або з кимось подібним на нього, я можу тебе знищити. Так, я цілком у твоїй владі. Можу тебе розчавити, як яйце. Так. Он на мить замовк, а тоді сказав: Ти не можеш користуватися слабкістю, як зброєю. Іншої в мене немає. Чому тоді я маю поступатися? Не поступатися, скласти угоду, скориставшись моєю слабкістю. Бо інакше одного дня тобі доведеться складати угоду з тим, хто діятиме з позиції сили. Світ міняється. Ха! Тобі потрібна якась конституційна релігія? Чому б ні? Адже інший варіант не спрацював. Ом сперся на храм, потрохи заспокоюючись. Ну, гаразд, але тільки тимчасово. Величезний оповитий димом лик розплився в посмішці. Років на сто, га? А після сто років? Побачимо. Домовились. Палець завдовжки з дерева розігнувся, опустився і торкнув бруту. Ти вмієш переконувати. Це тобі ще знадобиться. «Флот уже близько. Ефепський? запитав Симонія. І цортіянські? І Джелі і Хапонський з кожної вільної країни узбережжя, щоб назавжди знищити омнію іменем добра або зла. У вас тут, бачу, небагато друзів, зронив Урн. Навіть я сам не надто полюбляю нас, а я ж один із нас. Озвався Симоні. Він подивився на Бога. «Ти допоможеш нам?» «Ти ж навіть не віриш у мене!» «Так, але я практична людина». «І відважна також, щоб посміти хизуватися атеїзмом у присутності Бога!» Від цього, якщо хочеш знати, нічого ж не міняється, вигукнув Симонія. Не думай, що зможеш переконати мене у протилежному одним лише фактом свого існування. Не треба помагати, рішуче заперечив Брута. Що? Здивувався Симонія. Та ж проти них нам буде потрібна потужна армія. Так, і в нас її немає, тож ми підемо іншим шляхом. Та ти здурів. Брута був незворушний, як пустеля. Цілком можливо. Нам треба боротися. Ще ні. Симонія розлючено стиснув кулаки. Дивись, послухай, ми помирали заради оман. Віками помирали заради оман, він показав рукою на бога. А тепер у нас є істина правда, заради якої варто віддати життя. Ні, люди повинні помирати заради оман. А правда занадто цінна, щоб за неї вмирати. Симонія роззявив і знову беззвучно стоїв рота, не в змозі знайти потрібні слова. Нарешті вони знайшлися в тайниках його початкової освіти. «Мені казали, що віддати життя за Бога – це найкраща річ!» – пробурмотів він. Так казав Ворбіс. А він був дурним. Можна померти за свою країну, свій народ або свою сім'ю. А за для Бога треба жити повноцінним і насиченим життям кожнісінького дня аж до самої смерті. І як довго це має тривати? Побачимо. Брута подивився на Ома. Ти більше так нам не явишся? Ні. Одного разу достатньо. Пам'ятай про пустелю. Я пам'ятатиму. Ходи зі мною. Брута відійшов від тіла Ворбіса і підняв його. «Я думаю, – сказав він, – що вони висадяться на берег біля фортів з Ефебського боку. Кам'янистий берег для цього складніший, а там, де кручі, висадка взагалі неможлива. Я їх зустріну на березі, – він зміряв поглядом Ворбіса. – Хтось повинен це зробити». «Ти ж не хочеш сказати, що підеш туди сам!» «Десяти тисяч буде замало! Однієї ж людини може виявитися досить!» Він почав спускатися сходами. Урн і Симонія дивилися йому вслід. «Він загине!» – придрік Симонія. «Від нього й мокрого місця на піску не залишиться!» Він повернувся до ти можеш його зупинити цілком можливо що не зможу Брута вже дійшов до середини долі ну але ж ми його не покинемо сказав Симонія добре он подивився їм також у слід а тоді він залишився сам, якщо не враховувати тисяч людей, що дивилися на нього, стоячи плече в плече, по краях величезного Майдану. Хотів би він знати, що їм повідати. Ось чому йому були потрібні такі люди, як Брута. Ось чому всім богам потрібні такі люди, як Брута. Я перепрошую? Бог пустив очі. Так. Е, навряд чи я тобі щось можу продати, га? Як тебе звати? Дебіль, мій боженько. Ага, ясно. І що тобі потрібно? Крамар заклопотано переступив з ноги на ногу. Чи міг би ти організувати одну малюсіньку заповідь? Щось типу про обов'язкове споживання по середах йогуртиків, га? Бо серед тижня їх чомусь майже не купують. Ти представ пред господом своїм і думаєш ще про бізнесові опції. Ну, завагався дебіль. Але ми могли б якось домовитися. Як кажуть інквізитори, куй залізо, поки гаряче, ге «Двадцять відсоточків? Що скажеш? За вирахуванням витрат, звісно!» Великий Господь Ом усміхнувся. «Я думаю, дебіле, що з тебе може вийти несогірший дрібний пророк!» – сказав він. «Власне, саме так. Це мені і потрібно. Я просто намагаюся звести кінці з мунцями на патичках». Черепах не рухати. Дебіль нахилив голову. Щось тут не грає, так? поцікавився він. Ну, а черепахове на мистечко, тоді, звісно, різні брошечки, бо з панцера череп. Ні. Перепрошую, перепрошую, я все зрозумів. Гаразд. Черепаші статуеточки. Так, я про це вже думав. Гарні фігурочки. До речі, а ти не міг би зробити так, щоб ті статуеточки час від часу розгойдувалися б? Для бізнесу це була б знахідка, такі хитливі статуеточки. От скажімо, статуя Осорія хитається щоразу, коли починається пісня честь Осорія. Кажуть, що це завдяки маленькому поршню, схованому в її постаменті. Хай там як, але це дуже сприяє популяризації пророченків. «Ти мене насмішив, дрібний пророче! Можеш продавати своїх черепах скільки завгодно!» «Чесно кажучи, додав Дебіль, я вже тут щойно накидав пару ескізиків!» Ом зник, гримнув коротким розкотом грім. Дебіль замислено придивився до своїх ескізів. І думаю, що можна буде здерти з них непоганий куш! Сказав він уже фактично сам собі. Кінь Ворбіса роззирнулася. Ага, пустеля, сказав він. Чорний пісок під усіяним зорями небом був абсолютно нерухомий. Він здавався холодним. Ворбіс не планував ще вмирати. Фактично... Він навіть не міг пригадати, як саме помер Пустеля. повторив він І цього разу його голос прозвучав не зовсім упевнено Він ніколи ще не відчував бодай найменшої невпевненості у своєму житті Це відчуття було йому незнайоме і страхітливе Невже звичайним людям доводиться це зазнавати? Він узяв себе в руки на смерть це справило враження. Мало кому з людей таке вдавалося, мало хто був спроможний зберегти здатність мислити, як колись, після смерті. Смерть не отримував жодної втіхи від своєї роботи. Йому взагалі було важко збагнути суть цієї емоції. Проте існувала така річ, як сатисфакція. «Отже, – мовив Ворбіс, – Пустеля. А наприкінці пустелі. Вирок. Так, так, звичайно. Ворбіс спробував зосередитися, але не зміг. Відчував, як випаровується його впевненість. Але ж він завжди був у всьому впевнений. Він завагався, як людина, що відчинила двері до знайомої кімнати і натомість не побачила там нічого, крім безоднього провалля. Спогади ще залишалися. Він їх відчував. Вони зберігали відповідні обриси. Просто він ніяк не міг пригадати, якими вони були. Лунав якийсь голос. Адже справді він лунав. Але Ворбіс пам'ятав лише звук власних думок, що відгунювали всередині його голови. А тепер він мусив перетнути пустелю. Що там могло бути страшного? Пустеля була тим, у що ти вірив. Ворбіс зазирнув у глиб самого себе. Довго дивився. Поволі став навколішки. Я бачу ти заклопотаний. Сказав Смерть Не залишай мене Тут така пустка Смерть роззернувся В нескінченній пустелі Клацнув пальцями І до нього прискакав Великий білий кінь Я бачу Сто тисяч Людей Повідомив він, осідлавши коня Де? Де? Тут З тобою «Я їх не бачу!» Смерть підібрав віжки. «І все ж таки!» – мовив він. Його кінь почав віддалятися. «Я не розумію!» – заволав Ворбіс. Смерть призупинився. «Ти, мабуть, чув цей вислів!» – сказав він. Що пекло – це інші люди. Так, звичайно, чов. Смерть кивнув. З часом, додав він, ти довідаєшся, що це не так. Перші судна підійшли до мілководдя і війська вистрибували з них, опиняючись по плечі у воді. Ніхто не мав певності в тому, хто саме командує флотом. Більшість країн узбережжя ненавиділи одна одну і не з якихось особистих причин, а просто на основі давніх історичних конфліктів. З іншого ж боку, чи існувала взагалі потреба в якомусь особливому командуванні? Усім було і так відомо, де розташована Омнія. Взаємна неприязнь між країнами флоту була значно меншою за ненависть до Омнії, що всіх їх об'єднувало. Як і усвідомлення того, що Омнія повинна зникнути назавжди. Генерал-орговісті Ефебський вважав себе головнокомандуючим, адже попри те, що кораблів у нього було менше, він мстився за напад на Ефебію. Але імператор Борворій Цорський знав, що командує флотом він, бо цорських кораблів було найбільше. Проте адмірал Рамап Пефан Джелебійський не сумнівався, що саме він тут командував, адже він був людиною, що звикло завжди командувати усім на світі. Єдиним капітаном, який не вважав себе головнокомандуючим флотом, був Фастабендж. Рибалка з малесенького племені болотяних кочівників, про існування яких інші країни не мали зеленого поняття, і чий маленький очеретяний човник опинився на шляху флоту, тож його просто занесло сюди разом із усіма. А позаяк його одноплемінники вірили в те, що в цілому світі живе лише 51 людина, поклонялися гігантському тритону, розмовляли дуже специфічною мовою, яку ніхто не розумів і ніколи не бачили металу або вогню, Більшість часу мармиза капітана світилася з пантеличиною усмішкою. І ось вони почали висаджуватися на берег, який замість того, щоб являти собою нормальну суміч намову і очерету, був усипаний якимись дрібними сипучими крупинками. Він витягнув свого очеретяного човника на пісок, сів там і почав зацікавлено спостерігати, що тепер робитимуть ті чоловіки в капелюхах з пір'їнами і блискучих нагрудниках, схожих на риб'ячу луску. Генерал Аргавісті обвів поглядом берег. «Вони ж, мабуть, бачили, що ми наближаємось», – сказав він. «Чому ж тоді вони дозволили нам зайняти цей плацдарм?» Дюни були встелені тремким від спеки серпанком. Вдалені з'явилася цяточка, що постійно змінювала обриси в мертвхтливому повітрі. Воїни висаджувалися на берег. Генерал Аргавісті затулив долонею очі від сонця. «Цей тип там просто стоїть!» – повідомив він. «Мабуть, це шпигун!» – припустив Борворій. «Та як він може бути шпигуном у власній країні?» – заперечив Аргавісті. «Та й взагалі, якби це був шпигун...» то він би підкрався до нас непомітно, бо так вони зазвичай діють. Постать стояла неподалік від Дюн. Чомусь від неї було важко відірвати око. не нерідко опинявся навпроти ворожих армій, і це було нормально. Але бачити перед собою одну єдину постать, що терпляче чогось очікує, нормальним не було. Генерал усвідомив, що вся його увага прикута до цієї постаті. Він щось приніс, сказав він зрештою. Сержанте, піди і приведи сюди того чоловіка. Через пару хвилин сержант повернувся. Каже, що зустрілюється з вами там на берегу, сер, повідомив він. Хіба я не наказував тобі привезти його сюди? Він не хоче приходити, сер. У тебе що, немає при собі меча? Є, сер. Я трохи його штиркнув, але він не хотів зійти з місця, сер. І у нього на руках мертв'як, сер. На полі бою? Сюди не мають приносити власні трупи. А ще, сер? Що? Каже, що він, здається, це на Набіарх. Хоче поговорити про мирну угоду. О, справді, мирну угоду. Ми добре знаємо ціну мирних угод із Омнією. Піди і скажи. Хоча ні. Візьми пару воїнів і приведи його сюди. Оточений солдатами Брута йшов військовим табором з його організованим бедуамом. «Я мав би боятися», – подумав він. «Завжди боявся в цитаделі. А тепер ні. Не мов би опинився по той бік страху». В ряди годи його підштовхував один із воїнів. Ворогу не можна вільно заходити в табір, навіть якщо він сам цього захотів. Його підвели до розкладного стола, за яким сиділи дебелі чоловіки у різній військовій формі, а також якийсь курдупель зі шкірою оливкового кольору, який потрошив рибу і обнаділо шкірився до всіх. «Ну що?» – сказав аргавісті. «Це не Гомнійський, га?» Брута кинув на пісок ворбісове тіло. Усі прослідкували за цим поглядами. «Я його знаю!» – озвався Бурворій. «Ворбіс!» Хтось його нарешті вбив, так? Може вже досить намагатись продати мені рибу. Хто тут знає цього типа? додав він, показуючи на фаста Це була черепаха, повідомив брута. Справді, мене це не дивує. Ніколи їм не довіряв, постійно скрізь повзають. Чуєш, я ж сказав, що не хочу твоєї риби. Він не з моїх, я це знаю. Може, один із ваших? Аргавісті роздратовано змахнув рукою. Хто тебе прислав, хлопче? Ніхто. Я сам прийшов. Хоч можна сказати, що я прийшов з майбутнього. Ти що, філософ? А де твоя губка? Ви прийшли, щоб проголосити війну омні. Це погана ідея. Ну так, з точки зору омні. З будь-якої точки зору ймовірно, ви нас переможете, але не всіх. І що ви тоді зробите? Залишите тут гарнізон? Назавжди? Але нове покоління врешті-решт вам помститься. Їх не цікавитиме, чому ви вчинили саме так. Ви станете гнобителями, вони боротимуться. Можливо, навіть переможуть. Після чого почнеться нова війна. А люди одного дня запитають, Чому вони відразу не домовились на березі? Перш ніж усе це почалося, перш ніж загинули всі ці люди. І ось тепер у нас є така нагода, хіба ж нам не пощастило? Аргавісті вирішився на нього, а тоді штурхнув ліктем Борворія. Що він таке несе? Борворій, кмітливіший за інших, запитав Ти говориш про капітуляцію? «Так, можливо, це саме те слово!» Аргавісті вибухнув. «Це неможливо!» «Але хтось мусить! Прошу мене вислухати!» «Ворбіс помер! Він за все заплатив своєю смертю!» «Цього не досить! А ваші солдати? Вони намагалися розграбувати наше місто!» «Твої солдати підкоряються твоїм наказам!» «Безперечно!» «І вони мене зарубають прямо тут негайно, якщо ти їм це накажеш?» «Не сумніваюся в цьому! Хоч я беззбройний!» – сказав Брута. Сонце припікало учасників цієї раптової німої сцени. «Коли я кажу, що вони підкоряються, почав був аргавісті. «Нас сюди прислали не для переговорів!» – не дав йому договорити Борворій. Смерть Ворбіса нічого фундаментально не міняє. Ми тут для того, щоб омній ніколи більше не загрожувала іншим. Вона вже не загрожує. Ми відправимо матеріали та людей для відбудови Ефеба. І золото, якщо бажаєте. Ми скоротимо чисельність нашої армії. І таке інше. Вважайте нас переможеними. Ми навіть зробимо омнію, доступною для будь-яких релігійних конфесій, що забажають спорудити тут свої святилища. У Брутовій голові від унням озвався голос, не хтось за його спиною підказав. Став червону даму на чорного короля, коли він був певний, що грає самостійно. Що? Це сприятиме місцевому розвитку, пояснив Брута. «Іншим богам? Тут?» «На узбережжі утвориться зона вільної торгівлі. Я хочу, щоб Омнія зайняла належне місце серед дружніх націй». «Я чув, що ти згадував інших богів!» «Їй місце на морському дні!» – сказав Бурворій. «Ні, так нічого не вийде». Чи не могли б ми, будь ласочка, повернутися до питання про інших богів? Прошу мене на хвилиночку вибачити попросив невимушено Брута. Мені треба помолитися. Навіть аргавіст не став заперечувати, і Брута відійшов трохи убік берегом. Як повчав кожного, хто волів його слухати, святий парнакопитник у божевільних є свої переваги і достоинства. «Люди остерігаються вас зупиняти, щоб не сталося чогось гіршого». «Так?» – відчутно запитав Брута. «Я не пригадую жодних дебатів стосовно поклоніння іншим богам мені. «Але ж це тобі піде лише на користь», – запевнив Брута. Люди швидко побачать, що всі ті інші нічого доброго собою не являють, правда ж? Він схрестив за спиною пальці. Це релігія, хлопче, а не якийсь там клятий сервіс порівняння цін. Ти не повинен віддавати свого господа на потау ринковим законам. Вибач. Я тепер бачу, як тебе непокоять ці... Непокоять мене? Ця купка виряджених куртизанок і накачаних позерів з кучерявими бородами? Чудово. Отже, домовились? Та їх замонуть за п'ять хвилин. Що? Я мушу знову повернутися і поговорити з тими чоловіками. Аж тут він помітив якийсь рух за дюнами. «Ой, ні!» – забідкався він. «От ідіоти!» Він у розпичі кинувся бігти до командувачів флоту. «Ні, це зовсім не те! Послухайте мене! Послухайте!» Але ж вони вже також побачили армію. Вона мала вражаючий вигляд. Можливо, навіть занадто вражаючий порівняно з її справжнім станом коли розлітаються чутки про те, що до берега причали велетенський ворожий флот із наміром зайнятися серйозним марадерством, грабунком і, через те, що прибули вони з цивілізованих країн, непристойними вигуками і посвистуванням у бік жінок, справляючи на них враження своєю довбаною показушною військовою формою і зваблюючи всілякими довбаними показушними промтоварами і бряскальцями, як от не знаю якимось там, скажімо, вискучим бронзовим дзеркальцем, від чого дівки просто втрачають голову, немов би можна подумати, чогось бракує місцевим парубкам. Так ось, тоді люди або тікають у гори, або хапають усе, що їм потрапить під руку і чим можна страхітливо розмахувати, кажуть бабусям ховати в шухляди всі родинні коштовності і готуються до рішучого бою. А попереду котилася залізна колісниця. З її труби струменіла пара. Урну, мабуть, пощастило таки знову її запустити. «Дурість! Дурість!» – кричав на бігу Брута, звертаючись до всього світу. Флот уже формував бойовий порядок, а його головнокомандуючий, хоч ким він був, страшенно здивувався, побачивши, що їх атакує один єдиний чоловік. Борворій зупинив бруту, коли той уже підбігав до шеренги з Я розумію, вишкірився він. Ти відволікав нас теревенями, поки твої солдати займали позиції, так? Ні, я цього не хотів. Борворі прижмурив очі якби він був довірливим придурком, ніколи б в житті не пережив стільки воїн. Що ж? мовив він. Можливо, ти цього й не хотів. Але це не має значення. Визлухай мене не винятко, малий мій святошо. Інколи воїна неминуча. Коли словами вже нічого не вирішити, існують інші сили. А тепер вертайся до своїх. Можливо, ми обидвоє виживемо, коли це все закінчиться. От тоді й поговоримо. Спочатку бій, розмови потім. Ось як це відбувається, хлопці. Так твориться історія. «А тепер вертайся!» Брута відвернувся. «Покінчити з ними?» «Ні!» «Я можу перетворити їх у порох. Лише скажи!» «Ні! Це гірше, ніж війна!» «Але ж ти казав, що Бог має захищати своїх людей!» «Що з нами станеться, якщо я звелю тобі знищити невинних чесних людей?» «З нас не стерчатиме купа стріл!» «Ні!» Омніянці збиралися довкола дюн. Багато хто з них оточив броньовану колісницю. Бруто дивився на неї крись серпанок квіччою «Хіба я вам не сказав, що піду сам?» – наполіг він. Симонія, спираючись на черепаху, похмуро вишкірився. «Щось у тебе вийшло?» – запитав він. «Здається, нічого». «Я так і знав. Жаль, що тобі самому довелося в цьому переконатися. Деякі речі стаються попри наші бажання, розумієш? Інколи люди мусять зіткнутися віч-навіч, ось і все». «Але ж якби тільки люди змогли...» «Якби!» Можеш проголосити це заповіддю. Щось брязнуло і в черепахи з боку відсунулася заслінка. З отвору виліз задом наперед урни з гайковим ключем. «Що це за штуковина?» – поціковився Брута. «Машина для бою», – відповів Симонія. «Черепаха рухається, так?» «Для бою з ефепцями?» – запитав Брута. Урн обернувся. «Що?» – перепитав він. – Ти збудував цю штуковину, щоб битися з ефепцями? – Ну, ні, ні, – спантелично пробурмотив урн. – Хіба ми б'ємося з ефепцями? – Усі як один, – підтвердив Симонія. – А ж я ніколи, я просто, я ніколи... Брута подивився на колеса зі шпичаками і гострі, мов пилки, пластини по краях черепахи. «Цей пристрій пересувається сам», – пояснив Урн. «Ми планували скористатися ним для... Тобто... Послухай, я ж ніколи не хотів, щоб він...» «Нам це зараз потрібно», – наполіг Симонія. «Нам це кому?» «А що це струмує з того довгого носика спереду?» – запитав Брута. «Пара», – понура буркнув Урн. «Через запобіжний клапан!» «Он як! Вона дуже гаряча!» Пробурмотів ще розпачливіше урн. «Аж так! Може обшпарити!» Брута перевів погляд від парової труби до ротаційних ножів. «Дуже філософська штуковина!» – зронив він. «Ми збиралися використати її проти Ворбіса!» – виправдовувався урн. «А тепер ні!» Тепер ви використаєте її проти ефепців. Знаєш, я завжди вважав себе дурним, аж поки не зустрів філософів. Симонія порушив тишу, поплескавши Бруту по плечі. Усе спрацює, сказав він. Ми не програємо, бо зрештою, сяйнув він під посмішкою, З нами Бог! Брута крутанувся на місці, замахнувся кулаком. Удар не вийшов надто вивіреним, але був достатньо сильний, щоб мало не збити Симонію з ніг. Той ухопився за підборіття. А це за що? Хіба ти сам цього не хотів? З нами ті боги, яких ми заслуговуємо, прорік Брута. І я гадаю, що ми не заслуговуємо на жодного з них. Дурість, глупота... Найнормальніша людина, яку я цього року пострічав, живе на стовпу в пустелі. Глупота. Мабуть, мені варто приучитися до нього. Чому? Боги і люди, люди і боги, промовив брута. Усе стається тому, що так уже було раніше. Глупота. Але ж ти обраний. Обери когось іншого. Брута рушив повз шеренги похипцем зібраної армії. Ніхто не пробував його зупинити. Він почав підійматися стежкою, що вела кручами вгору і навіть не озирнувся на бойові порядки воїнів. Ти навіть не прослідкуєш за ходом битви? Мені потрібно, щоб хтось її побачив. Дедактилос сидів на волні, склавши долоні на ціпку. «О, вітаю!» – гірко зранив Брута. «Ласкаво просимо до Омні!» «Варто до цього поставитися по-філософське!» порадив Дедактилос. «Але ж у цій битві немає жодного сенсу!» «Такий є честь!» Помста, обов'язок і таке інше. Ти справді так вважаєш? Я думав, що філософи мали б мислити логічно. Дидактиво знизав плечима. Ну, на мою думку, логіка це просто спосіб приховати своє цілковите невігоство. Я думав, що все це закінчиться після смерті Ворбіса. Дедактилос занурився у глиб свого внутрішнього світу. «Такі люди, як Ворбіс, помирають дуже довго. Вони залишають своє відгоння в історії. Я розумію, що ти маєш на увазі». «А як там парова машина-урна?» – поцікавився Дедактилос. «Здається, вона його трохи засмутила», – сказав Брута. Дидактилос реготнув і вдарив ціпком по землі. «Ага, чогось він таки навчився! У всьому є свої плюси і мінуси!» «А ж!» – погодився Брута. Щось подібне на золотисту комету стрімко перетнуло небо дискосвіту. Он витав, наче орел, підтримуваний свіжістю і потугою віри. Принаймні, поки вона тривала. Така гаряча, така відчайдушна віра завжди була короткочасною. Людський розум був не в змозі її втримувати. Та поки вона зберігалася, він був могутній. Центральний шпиль серця небес височить над іншими горами осердя, складаючись із десяти вертикальних миль, зеленої криги та снігу, увінчених башточками і куполами дун ніфестину Там живуть боги дискосвіту. Щонайменше ті з них, які бодай щось собою являють. А найдивніше те, що попри роки зусиль, важкої праці та інтриг, необхідних будь-якому божеству для потрапляння туди, Опинившись у цьому місці, вони нічого особливо не роблять, крім пиятики та потурання власним ненадто шляхетним інстинктам. Зрештою, чимало урядових структур дотримуються ідентичної практики. Боги грають у ігри. Ці ігри доволі примітивні, адже складніші речі швидко втомлюють богів. Дивно, що на відміну від дрібних боженят, які можуть мільйонами років зосереджуватися на одній єдиній цілі, бо навіть бути втіленням цієї цілі, концентрація уваги великих боїв була на рівні звичайного комара. А стиль? Якби боги Доскосвіту були людьми, на їхню думку, навіть жарт про трьох качок у барі здавався б дещо авангардним. Наприкінці головної зали були подвійні двері. Вони аж струсилися від оглушливого стуку. Боги на хвилю ліниво відволіклись від своїх занять, а тоді знизали плачиме і знову відвернулися. Двері тріснули і розчахнулися. Ом переступив уламки, роззираючись таким виглядом, не би мусить відшукати щось, не гаючи зайвого часу. «Ясно!» – прорік він. Бог громовержець Іо, сидячи на своєму троні, загрозливо замахнувся кувалдою. Ти хто такий? Он підступив до трону, схопив Іо за його тогу і ще силою лупнув його по носі чолом. Мало хто тепер вірить у богів громовержців. «Ой! Чуєш, братан? Мені ні. «Николи лялякати з розмазнями в обгиджених підгузках! Де тут боги Ефеба і Цорта?» Іо, тримаючись за носа, невпевнено махнув рукою кудись до центру зали. «Завісо ти все зробив!» – до прошепелявив він. омрушив далі залою. Посеред неї стояв якийсь круговий столик, що нагадував модель дискосвіту з черепахою, слонами і усім іншим. Хоч ця модель дивним чином здавалася справжнім дискосвітом, побаченим здаля і одночасно зблизька. Щось діялося дивне з відстанями, немов би нескінченний, простір стиснувся до мінімуму. Хоча справжній дискосвіт, мабуть, не був покритий мережею осяйних ліній, що снували над самою поверхнею. Або, можливо, за кілька миль над поверхнею. ОМ ніколи цього не бачив, але знав, що це таке. Одночасно хвиля і частинка. Карта і нанесене на карту місце. Якби він сконцентрував увагу на крихітному лискучому куполі на вершині крихітного серця небес, він безсумнівно побачив би самого себе, як він розглядає ще меншу модель. І так далі, аж до тієї цяточки, де всесвіт згортається, наче хвіст, молюска амуніта, створіння, що жило мільйони років тому, ніколи взагалі не вірячи в жодних богів. Боги скупчилися довкола моделі, пильно туди вдивляючись. Ом відштовхнув ліктем у бік другорядну богиню достатку. Над світом витали кубики для гри в кості, а також маленькі глиняні фігурки і гральні фішки. Зовсім не треба було бути бодай трішки всемогутнім, аби збагнути, що відбувається. «Ні на сльози, мені роза!» Ом озирнувся. «У мене чудова пам'ять на лиця, братан!» Тому забери геть свою мармизу, ясно? Поки на ще щось залишилося, вробився? Він знову зосередився на грі. Я перепрошую, пролунав якийсь голос на рівні його пояса. Он побачив там величезного третона. Так. Ти не мати так тут робити? Не дати волю рокам. Не тут. Це в правилах. Хочеш бігу, хай твої люди бити його люди. Хто ти такий? Птанг-птанг я такий. І ти – Бог? Однозначно. Так. І хто ж тобі поклоняється? Скільки їх? 51. один. Тритон подивився з надією на Ома, а тоді додав «Це багато! Не вміте рахувати!» Він показав на доволі неоковирно виліплену фігурку на узбережжі Омні і сказав «Поставив на нього!» Ом подивився на фігурку курдупеля рибалки «Коли він помре, у тебе залишиться 50 віруючих!» Сказав він це більше чи менше від 51? Набагато менше Однозначно? Так Мені ніхто це не казати Кілька десятків богів стежили за узбережжям Ому невиразно пригадалися ефебські статуї Там була богиня з бездарно вирізбленою совою Так Он почухав голову це не були богоугодні думки. Тут нагорі все здавалося простішим. Це була просто гра. Тут легко забути, що там унизу це не здається грою. Люди там гинуть. Їх там рубають на дрібні шматки. А ми тут, як ті орли, подумав він. Інколи показуємо черепахам, як треба літати. А потім їх відпускаємо. Він сказав, звертаючись до всього цього окультного світу «Там унизу загинуть люди!» Цорцький бог сонця навіть не удостоїв його поглядом «Так їм судилося!» – зронив він У руці він тримав коробку для гральних костей Що дуже нагадувало людський череп з рубінами в очницях «Ну так!» – погодився Ом я просто забув про це на хвильку. Він подивився на череп, а тоді зміряв поглядом щупеньку богиню достатку. А що це в тебе, дорогенька? Ріг достатку? Можна глянути. Дякую. Он випорожнив ріг від деяких фруктів. А тоді штурхнув ліктем бога третона. «На твоєму місці, приятелю, я підшукав собі щось довше й солідніше», – сказав він. «А один менше, ніж 51?» – запитав Танк-Танк. «Немає різниці», – рішуче ствердив Ом. Він прикипів поглядом до потилиці цортського бога. «Але ж тобі поклоняються тисячі!» – зазначив бог Тритон. «І ти б'єшся за ці тисячі!» Ом потер чоло. «Я був задовго внизу», – подумав він. «Не можу перестати думати на земному рівні». «Я гадаю!» – вимовив він. Я гадаю, що задля того, аби здобути тисячі, треба боротися за кожну окрему людину. Він поблескав по Бога Сонця. Чуєш, Сонце великий? Коли ж Бог обернувся, ом розтрашив об його голову ріг достатку. Це не був звичайний розкод грому. Спочатку він сором'язливо затинався, мов щойно народжена над нова зоря, а тоді небо розколола оглушлива лавина звуку. Пісок шугонув у гору і завирував довкола тіл, що лежали до лиць на березі. Блискавка роздерла простір, і звістря з писів і мечів радісно розлетілися на всі біч вогняні іскри. Симонія спробував щось побачити в цій гримучій пітьмі. «Що тут добі садіться?» Він штурхнув ліктем тіло, що лежало поруч. Це був аргавісті. Вони вирячилися один на одного. Небо задригалося від чергових розкотів грому. Хвилі накочувалися, погрожуючи накрити собою флот. Корпуси кораблів зіштовхувалися зі страхітливою грацією, додаючи контрапунктом до басовитих і розкотистих партій грому, тріск і стогін дерева. Біля самої голови Симонії впав і застряг у піску у ламок щогли. «Ще трохи, і нам тут буде каюк!» – попередив він. «Забираємося звідси!» Похитуючись, вони рушили крізь вир бризок і піску, повз переляканих солдатів, що безтямно молилися, шукаючи, бодай, якогось прихистку за напівприсипаними уламками. Діставшись черепахи, вони заповзли під неї, знайшовши там відносний спокій. Інших, як виявилось, теж осінила подібна ідея. У пітьмі віднілися силуети постати, що сиділи або розпростерлися на землі, Пригнічений урн вносився на коробці за своїми інструментами. Відчувався сморід розпатраної риби. Боги сердиті, прорік Борворій. Лютують до стабіса, додав Аргавіст. Мене й само це не надто тішить, буркнув Симонія. Боги ага. Зараз не час для начистивості, зазначив рам Ап Ефан. Було чутно, як на черепаху висипилася ціла злива виноградинок. «Кращого часу не придумати!» – заперечив Симонія. Виноградна штрапнель із рогу достатку відрикошетила від панцера черепахи, яка захиталася на своїх шпичастих колесах. «Але в чому завинили ми?» – здивувався аргавісті. «Ми ж робимо те, що вони хочуть!» Борворі спробував зобразити посмішку. Боги, кажеш, і з ними тяжко жити, і без них. Хтось штурхнув ліктем Симонію і передав йому розмоку цигарку. Це був якийсь цорцький воїн. Сам від себе, того не очікуючи, Симонія зробив затяжку. Добре, тітюн, визнав він, бо те, що вирощуємо ми, смакує, як верблюже лайно. Він передав цигарку наступній згорбленій постаті. «Дякую!» Борворій видобув навіть звідки фляшку. «Як гадаєш, якщо зігріти трішки душу і тіло, то пекло не оминути?» – запитав він. «Мабуть!» – думаючи про щось своє, буркнув Симонія. А тоді він зауважив фляшку. «О, ти про спиртне! Таке, мабуть! Але яка ж різниця? Мене, однак, не пустять до багаття під казаном для жерців. Дякую!» «Передай далі!» «Дякую!» Черепаха гойднулася після чергового розкоту грому. «Гн-и-гімбебо!» Усі подивилися на шматки сирої риби і на сповнену надії мармизу Фастабенджа. «Я можу вигребти з грубки кілька воглинок!» – запропонував за якусь хвилю урн. Хтось попоскав симонію по плечі, від чого той відчув якесь дивне поколювання. Дякую тобі. Я мушу йти. Беручи фляшку, Симонія відчув порох повітря, немов би раптовий подих у Всесвіті. Він озирнувся саме вчасно, щоб побачити, як хвиля підняла кудин корабель високо вгору, а тоді розтрощила його, жбурнувши на дюни. Вітер забарвили вдалині розпачливі крики. Солдати на Жахану дивилися. «Там були люди!» – пробурмотів аргавісті. Симонія випустив із рук пляшку. «Ходімо!» – наполіг він. І ніхто з них, поки вони розгрібали уламки під поривами куцючого вітру, поки урн використовував усе, що йому було відомо про дію важелів, поки вони розкопували своїми шоломами, наче лопатами, пісок під рештками кораблетрощі, Ніхто з них не розпитував, кого саме вони відкопують, або в яку форму вони були вбрані. Вітер приніс іму, гарячу і насичену електричними розрядами. А море й далі вирувало. Симоніо схопився за оламок щогу і раптом відчув, як її вага зменшилася, ніби хтось ухопився за другий кінець. Він побачив перед собою очі брути. «Нічого не кажи!» Сказав Брута. Це все нам боги влаштували? Нічого не кажи. Я мучу знати. Це краще, ніж якби ми самі це собі влаштували. Погоджуєшся? Є люди, які так і не встигли висісти з кораблів. Ніхто й не обіцяв їм приємної подорожі. Симонія відсунув у бік деякі дошки обшивки. Там був якийсь чоловік, обладунки шкіряне, вбрання якого були забруднені до невпізнання, але сам він був ще живий. «Послухай», – сказав Симонія, якого батужив вітер, – «я не збираюся здаватися, і ти не переміг, я це роблю не заради будь-кого з богів, існують вони чи ні, я роблю це заради інших людей, і перестань так шкіритися». На пісок упало декілька гральних костей. Якусь мить вони іскрилися, і потріскували, а тоді враз випарувалися. Море вщухло, і муа стала кочастою, після чого згорнулося і щезло в пустці. В повітрі ще висів серпанок, але крізь нього вже віднилося сонце, принаймні як світліший контур на куполі неба. Знову виникло враження, ніби всесвіт затамував подих. З'явилися прозорі, мерехтливі і напив розмиті силуети богів. Сонце відблискувало від ледве помітних золотистих кучерів, крив і лір. Вони заговорили в унісон і їхні голоси то випереджали одне одного, то трохи відставали, як завжди стається, коли група людей намагається старанно повторювати слова, які їм було велено промовити. Ом стояв у цьому натовпі відразу за цортським богом-громовершем з відсутнім виразом обличчя. Було помітно, принаймні для Брути, що права рука бога-громовершця ховалася в нього за спиною таким чином, якщо тільки таке можна було уявити, Немов би хтось, боляче її, викрутив і не відпускав. Кожен боєць почув слова богів на своїй мові і в міру свого розуміння. Але в цілому сенс був такий – це не гра. Тут і тепер ви живі. А тоді все закінчилося. «З тебе вийшов би добрий єпископ», – сказав Брута. «З мене!» – перепитав Дидактиус. «Я ж філософ!» «От і добре, це якраз нам знадобиться». І я ефемець. Чудово! Ти зможеш придумати кращий спосіб керування країною. Жерці не повинні за це братися. Вони не вміють відповідним чином мислити, як і солдати. Дякую, дуже, буркнув Симонія. Вони сиділи в саду Ценобіарха. високо вгорі кружляву небіорелу, видивляючись за будь-якою жертвою, що не була черепахою. «Мені подобається ідея демократії. Добре мати когось, кому ніхто не довіряє», – сказав Брута. «Усі тоді щасливі. Подумайте про це». Симоні. Так. Я призначаю тебе головою Інквізиції. Що? Я хочу покінчити з нею і хочу це зробити радикальним чином. Ти хочеш, щоб я замордував усіх інквізиторів? Гаразд. Ні, це легкий спосіб. А я хочу якомога менше вбивств. Хіба що це стосуватиметься тих, хто робив це з особливою насолодою. Але тільки тих. Отже, а де урн? Рухома черепаха ще й далі була на березі, а її колеса загрузили в піску, нанесеному буревієм. Урм був настільки присоромлений, що навіть не намагався відкопати свій витвір. «Останнім часом він порпався у механізмі дверей», – сказав дидактос. «Він аж світиться від щастя, коли має змогу в чомусь порпатися». «Так, треба буде подумати, чим би він міг зайнятися. Іригацією, архітектурою». Типу а що ти збираєшся робити? запитав Симонія. Мушу відтворити бібліотеку, відповів Брута. А ж ти не вмієш читати і писати, здивувався Дидактиус. Ні, але я вмію бачити і малювати. Зроблю дві копії. Одна зберігатиметься тут. «Звільниться купа місця, коли ми спавимо смикнижя, вишкірився Симонія. «Нічого ми не палитимемо! Робитимемо все без поспіху, крок за кроком!» – заперечив Брута. Він подивився на мрехтливий виднокрай пустелі. Кумедно, саме в пустелі він почувався найщасливішим у своєму житті. «А тоді?» – почав був він. «Так?» Брута опустив очі і зміряв поглядом поля із села довкола цитаделі. Важко зітхнув. «А тоді берімося до праці!» – сказав він. «Щоденної!» Бендж гріб додому, перебуваючи в глибокій задумі. Ці кілька днів були дуже вдалими. Він зустрів багатьох нових людей і продав чимало риби. Птанк Танк зі своєю дрібною прислугою розмовляв із ним особисто, взявши з нього слова, ніколи не оголошувати війну в якійсь країні, про яку Фаста Бендж ніколи й не чув. Він погодився. У племені Фаста Бенджа не істувало слова війна, поза як вони не мали з ким воювати, а життя й так було не до надто солодке. Птанк Танк пояснив такими словами. Пам'ятаєш, як Пача Модж лупнув свого дядька великою каменюкою? Це щось подібне, тільки значно гірше. Дехто з нових знайомих показав йому дивовижний спосіб добування блискавок. Б'єш ото по каменюці такою твердою штукою і висікаєш маленькі шматочки блискавки, які падають на щось сухе, і воно стає червоним і гарячим, як сонце. Якщо додати туди трохи дерева, воно збільшується. А якщо покласти зверху рибу, вона чорніє, але якщо її швидко забрати, вона стає не чорною, а коричневою і смакує краще за все, що йому доводилося будь-коли куштувати, хоч цього було й небагато. А ще його обдарували ножами, зробленими не з каменю, і тканиною, зробленою не з очерету. Тож у цілому для Фаста Бенджа та його одноплемінників відкривалися чудові перспективи. Він не був певний, чого б це купі людей забагалося лупнути в дядька Пача Моджа великою каменюкою, але це явно прискорювало хід технологічного прогресу. Ніхто, навіть Брута, не помітив пропажу старого Лудзе. Вміння залишатись непоміченим, приховувати свою присутність або відсутність завжди було характерною рисою історичних ченців. Насправді він просто спакував свою міту й гори Бонсай, а тоді вирушив таємними тунелями й обхідними шляхами до прихованої серед центральних гірських вершин долини, де його вже чекав абат. Абат якраз грав у шахи на довгій терасі, з якої було гарно видно долину. В садах струменіли фонтани, а у вікна залітали ластівки. Добре все минуло, поцікавився абат, не підводячи голови. Дуже добре, повелителю, відповів Удзе, хоч довелося трішечки підштовхнути події. Краще б ти такого не робив, застеріг Абат, торкаючись пішака, бо колись ти так переступиш червону лінію. Доводиться тепер мати справу з такою історією, поскаржився Удзе. Дуже неякісна річ, повелителю, постійно мушу її латати. Так, так, у давнину ми мали значно кращу історію. Раніше все було краще, ніж тепер. Такою є суть речей. Так, повелителю. Повелителю? Дещо роздратовано, бат підвів голову. Е, знаєте, в книгах йдеться про те, що смерть Брути започаткувала століття жахливих воєн. Ти ж знаєш, Удзе, що зір тепер погіршився. Ну, тепер це буде трішечки інакше. Головне, щоб усе нормально закінчилося. Прорік обад. Звісно, повелителю, підтвердив історичний чинець. Маєш декілька вільних тижнів перед наступним відрядженням. Чому б тобі трошки не перепочити? Дякую, повелителю. Я оце подумав, що відправлюся, мабуть, до лісу, поспостерігати за падаючими деревами. Цікаво вправо, цікаво. Завжди знаходиш собі роботу, га? Коли Удзе вийшов, абат подивився на свого суперника. Гарна він людина, зазначив Абат. Твій хід. Суперник довго й уважно розглядав дошку. Абат з цікавістю чекав, яку ж хитромудру стратегію багатого дівочку запропонує йому суперник. А той, за якусь хвилю, постукав кістлявим пальцем по одній з фігур нагадай мені ще раз», – попросив він, – «як ходять ті фігури з конячими головами?» Урешті-решт Брута помер за не зовсім звичайних обставин. Він дожив до вельми похилого віку, але це не було незвичайним для церковного служителя. Як він і сам казав, Треба просто робити свою справу. Щоденно. Він прокинувся на світанку і підійшов до вікна. Йому подобалося спостерігати, як сходить сонце. Храмові двері так і не вдалося замінити. Крім усіляких інших проблем, навіть Урн не спромігся придумати, яким чином забрати звідти гору химерно спотвореного розплавленого металу. Отож вони просто спорудили зверху сходи. І за якийсь рік або два люди до них звикли і навіть почали вважати сходи своєрідним символом. Тобто не якимось конкретним символом, але однак символом – символічними сходами в небо. Промені сонця відбилися від умітного купола бібліотеки. Брута Подумки зазначив, що варто було б поцікавитися, як просувається будівництво нового крила. Останнім часом було забагато скарг про брак вільного місця у старому приміщенні. До бібліотеки з'їзджалися звідусіль. Це була найбільша в світі немагічна бібліотека. Таке враження, що тут тепер жили мало не половина ефепських філософів, а ломнія навіть породила декілька власних. Навіть жерці проводили тут чимало часу завдяки багатій колекції релігійних книг. Ця колекція складалася з 2283 релігійних книжок, кожна з яких, за словами авторів, була єдиною, яку необхідно прочитати кожній людині. Було приємно бачити їх зібраними разом або кумедно, як полюбляв казати Дедактилус. Якраз коли Брута снідав і подеякон, у обов'язки якого входило нагадувати про заплановані того дня зустрічі і делікатно перевіряти, чи Брута знову не вбрав кальсони поверх мантії, сором'язливо його привітав. Ггу? промугикав Брута, з гошки якого крапала рідка кашка. Сто років, пояснив і "Від відколи ви помандрували до пустелі, Володико? Справді. А мені здавалося, що минуло гм, десь 50 років. Максимум 60, хлопче, не більше. Е, 100 років, Володико, ми звірилися з записами. Невже? 100 років? Минуло 100 років? Брута обережненько відклав ложку і втупився в порожню білу стіну перед собою. І по як мимоволі повернувся, щоб побачити, на що так пильно дивиться це Нобіарх. Але там не було нічого, крім білої білесенької стіни. «Сто років!» – замріяно вимовив Брута. Гм. Боже мій милий! Я і забув!» – він засміявся. «Я забув! Сто років, га! Але тут і тепер ми!» І подияко набернувся. «Це набіарше!» Він підступив ближче, а його обличчя зблідло. Водико! Він розвернувся і кинувся бігти по допомогу. Брутове тіло майже елегантно нахилилося і хляпнулося на стіл. Миска перевернулася і кашка потекла на підлогу. А тоді Брута підвівся, навіть не удостоївши поглядом свій труп а я тебе не сподівався, – сказав він. Смерть зупинився, притулившись до стіни. – Пощастило тобі! – Я стільки ще мав зробити! – Ага, це завжди так! Брута пройшов услід за кістлявою постаттю крізь стіну, де замість туалету, розташованого трохи здаля в нормальному просторі, виявився чорний пісок. З усіяного зірками чорного неба лелося яскравий, чисте, мов кришталь, світло. «Ага, тут справді є пустеля, і всі сюди потрапляють?» – запитав Брута. «Хто зна?» «А що наприкінці пустелі?» «Вирок!» «У якому кінці?» Смерть усміхнувся і відступив у бік Те, що Брута сприйняв за камінь на піску Виявилося згорбленою постаттю, що сиділа, обхопивши руками коліна Вона здавалася паралізованою від страху Він придивився «Ворбіс?» – упізнав він. Брута подивився на смерть. «Але ж Ворбіс помер сто років тому!» «Так, він мав пройти цей шлях на самоті. На самоті з самим собою, якби наважився». Тобто він тут просидів цілих 100 років. Можливо ні. Час тут інакший. Він тут більш особистий. Он як? Тобто 100 років можуть тривати якихось пару секунд? «Сто років можуть тривати вічність!» Чорні на чорному очі благально дивилися на Бруту, який машинально, не думаючи, простягнув руку, а тоді завагався. «Він був убивцею, – нагадав Смерть, – і творцем убивць! Мучителем, холоднокровним, жорстоким, бездушним, безжальним. Так, я знаю, це ж Ворбіс, сказав Брута. Ворбіс змінював людей, іноді робив із них мертвяків, але завжди їх змінював. У цьому і полягав його триумф. Брута зітхнув. «Але я – це я!» – вимовив він. Ворбіс невпевнено підвівся і рушив вслід за Брутою через пустелю. Смерть стояв і дивився, як вони зникають у далині.